Завтра маю підписати якісь важливі документи. Він телефонував, але я не чула через музику. Тому, як останній садист, змусив нашу подругу їхати хворою до клубу. «Він просто попросив», – відповідаю, досі перебуваючи у стані шоку. «Попросив? У тебе немає температури?» – підходить до мене і перевіряє чоло. «Він тільки вміє командувати. Дихнути вільно не дає тими своїми документами». «Ти говорила, він займається будівельними матеріалами», – пригадую її слова. «Так, це фірма мого батька, а у нього самого агенція з нерухомості. Досить відома і прибуткова». «Він говорив», – киваю. «Дівчата, це він». Знов повторюю. «Соню, в тебе все гаразд?» – питає Лера. «Він не образив тебе?» «Це той Олександр, з яким я спілкувалася упродовж канікул». «Що?» В унісон вигукують подруги. Я розгубилася і не змогла сказати йому. Думала, що він мене не впізнає. Але він впізнав. Волошини є тим чоловіком, що так мило з тобою спілкувався? Недовірливо питає Лія. Ти впевнена? Може, це помилка? Він теж мене впізнав. І перед вашим поверненням ми говорили телефоном. Оце справи! Емоційно вигукує Лера і сідає біля мене на ліжко. Ніколи не вірила у такі збіги, підтримує її Лія. Я теж протягую. Ніколи не вірила. Розділ 18. В очікуванні. Софія. Спала я погано, та воно й не дивно. По-перше, горло боліло і не давало спокою. А по-друге, я постійно поверталася думками до Олександра. І що значить, мене вже давно так ніхто не називає? А хто називав? Вкотре повертаюся на інший бік і зітхаю. Дівчата сплять після клубу та танців, а я лежу і дивлюся у стелю. Взагалі не можу уявити, як ми зустрінемось завтра. Про що говоритимемо? Як відчуватимемо себе? Хоча Саша себе нормально відчуватиме, а от я... Лія розповіла, що він ніколи не говорив про своє особисте життя, тому вона не знає про нього жодних подробиць. І взагалі всю розмову вона страшенно дивувалася, що Олександр завів таке телефонне знайомство і був досить милим. Не знаю, які в них стосунки, та схоже, що дівчина небагато знає інформації про родича. Лера була така здивована, що й не знала, що сказати. Весь час повторювала, що це доленосне знайомство. Я маю щодо цього сумніви, адже поряд ми виглядаємо дивно. Засинаю аж під ранок і сплю до самого обіду. Розслаблений організм вимагає сну. Лера не заважає мені, а Лія з самого ранку поїхала на зустріч з нотаріусом. Власне, заради неї Саша й шукав сестру весь вечір. «І як самопочуття?» – питає Лера, помітивши, що я прокинулась. «Не знаю». Сідаю в ліжку. Півночі думала про вчорашню пригоду, і тепер у голова гуде від мільйона думок. У горло ще болить, і, схоже, є температура. Тільки після однієї вчорашньої ситуації може піднятися температура. Хмикає подруга і підносить мені чашку чаю з лимоном. «Дякую». Усміхаюсь їй, приймаючи чашку. «У мене в голові не вкладається, як так могло статися? Я теж про це думала». За Камелії Мелії про братика краще тобі припинити спілкування, говорить, сідаючи на своє ліжко. Але вирішувати тільки тобі. Просто у вас така різниця у віці. Знаю. Зітхаю і роблю ковток з чашки. Майже 12 років, але з ним цікаво спілкуватись. Ти впевнена, що в нього гарні наміри? Можу просто дати пораду, переживши таку ситуацію з Дем'яном. Ти тоді говорила запитати про його наміри. «А я не послухала. Не хочу, щоб ти теж страждала». «Знаю, але ніхто не застрахований від розчарувань. У дорослому житті ще й не такі сюрпризи чекають. Я і справді не знаю, що робити і як поводити себе поруч з ним теж». «Поводься природно. Ти розумна, цікава і дуже гарна. Якщо він цього не помітить, то повний дурень», – серйозно говорить Лера, викликаючи в мене усмішку. Далі цілий день проходить у нудному лежанні в ліжку та смакування чаїв з малини та звичайного з лимоном. Лера так активно взялася за моє лікування, що мені існитимуться її методи боротьби з застудою. Лія так і не прийшла, навіть не телефонувала. Олександр теж не об'являвся Мамі я не телефонувала сьогодні, бо вона на роботі у нічну зміну. Інколи випадає так, що батьки разом ідуть у ніч. Тому й повертатися сьогодні додому не має сенсу. Сидіти самі вдома не так вже весело. Завтра зранку можу спокійно зібратися і поїхати собі додому. Сходити до поліклініки, щоб потім мати довідку і хворіти, поки не прийде полегшення. Лягаю, вкриваюся ковдрою. Лера ходила до магазину та повідомила, що на дворі мороз. Воно й відчувається. У кімнаті одразу стало холодніше. «Соня, спить?» Чую крізь дрімоту голос Лії. «Так, заснула», – відповідає їй Лера. «Я не сплю». Розплющую очі і бачу, що Лія тільки но прийшла. Навіть верхній одяг ще не зняла. Впоралася зі своїми справами. «Впоралася. Там цей... Олександр тебе чекає». Говорить, опускає очі. «Де?» – запитую надто голосно і кривлюся від булю в горлі. «В автомобілі, біля гуртожитку». Знімає пальто, хитає головою. «Навіщо? Він не телефонував? Я не знаю». Починаю бурмотіти, підводячись з ліжка. «Соню, тільки не кажи, що він тобі подобається», говорить Лія, суворо дивиться мені в обличчя. «Подобається». Зітхаю, відчуваючи себе дуже дивно. З одного боку я страшенно нервую, а з іншого хочу його побачити. «Чим?» Ставить руки у боки, не зводячи погляду. Не знаю. Манерою говорити, впевненістю, незвичайним гумором, турботою. І тепер ще й зовнішністю. Тобто всі ці якості ти дізналася телефоном? Знаю, що це виглядає дивним, але це справді так. Якщо ти гадаєш, що він сподобався мені через свій статус та положення... Не говори дурниць, Соню, вигукує ображено. Звісно, я так не думала, але хвилююсь за тебе. Я спробувала з ним поговорити і поставила питання, а він нічого не сказав, розумієш? В цьому весь Олександр. А я не хочу, щоб через невдалі стосунки з ним я залишилась без подруги. Не залишися, поспішаю її запевнити. До того ж, наше спілкування важко назвати стосунками. Та й, скоріше за все, до них діло не дійде. Що мені одягнути? Дивлюсь по черзі на дівчат. Сукню? Питає Лера. «Спортивний костюм!» – перебиває Лія. «Жоден варіант мені не підходить. У сукні буде одразу зрозуміло, що я вбралася для нього, а у спортивному костюмі взагалі не годиться йти на зустріч. Тому одягаю джинси, в яких учора їздила до клубу, і теплий білий светр. Волосся лишаю розпущеним, і все ж роблю макіяж. Не можу я з'явитися на його очі знов, як замучений хворобою підліток». Одягаю пуховики, беру з собою сумочку. Додому нічого не везу, всі речі лишаю тут. З кожним новим кроком серце колотиться все сильніше. Кожна сходинка, пройдена мною, викликає ще більше хвилювання. Повітря в грудях не вистачає, бо нерви натягнуті до межі. Виходжу з гортожитку і, глибоко вдихнувши морозне повітря, звертаю за будівлю. Автівку бачу одразу. Відчуваю, як тремтять навіть ноги. Про руки взагалі мовчу. Тіло, наче живе, окремим життям. Воно не слухається мозку. Саша виходить з автівки, чекає, поки я підійду. Той самий серйозний погляд темних очей і впевнена поведінка. Не знаю, як я виглядаю в його очах, бо на обличчі неможливо розібрати жодної емоції. Привіт. Вітаюся першою, коли підходжу до авто. Намагаюсь усміхнутися, але виходить не дуже привітно. Ніколи мені не було так складно опонувати хвилювання, наче зараз вирішується моє подальше життя. Привіт, Софія. Усміхається чоловік, обходить автомобіль, відчиняє для мене дверцята. Дякую. Соромлюся, але сідаю в теплий салон автомобіля. Перед тим, як сісти за кермо, він знімає пальто, кладе його на заднє сидіння. Потім сідає і повертається до мене обличчям. Олександр. Протягує долоню для привітання. Дивлюсь в його карі очі і не вірю, що це відбувається зі мною. «Софія...» Говорю тихо і вкладаю свою долоню в його. Він легенько стискає її, не зводячи з мене погляду. «Як справи?» Протягую, роздивляючись моє обличчя. «Могли б бути й краще». Хриплю, і здається, що шалений стукіт серця чути на весь салон. «Та який салон?» «Таке відчуття, що його аж до мого села чутно». Зараз ми заїдемо в одне місце, а потім поїдемо, куди скажеш. Він пристібається ременем безпеки, і я наслідую його приклад. Е, добре. А в яке? Страшно. Запитально підіймає брову. Ні, не страшно. Скоріше цікаво. Тоді потримаю інтригу. Заводить і виїжджає на центральну вулицю міста. Відкидаюся на спинку сидіння, повертаюся до вікна. Саша мовчить, а я теж не насмілююсь щось запитати. Та їдемо ми недовго. Автомобіль паркується біля приватної клініки. Цікаво, що йому тут потрібно. Приїхали. Ходімо. Відстібає Ремінь і запитально дивиться на мене. Може, я тебе тут почекаю? Не розумію, навіщо мені йти разом з ним. Так не вийде, адже консультація потрібна тобі. Спокійно відповідає і виходить з авто. Що? Оце вже ні. «Я не домовлялася про огляд, тим паче тут. Ми, звичайні люди, по таких клініках не ходимо». Сашо, починаю, коли він відчиняє дверцята з мого боку. «Я себе нормально почуваю. Завтра сходжу до поліклініки і все. Ліки в мене є, тому консультація мені не потрібна». «Видаю з коромовкою на одному диханні. До того ж, у неділю в них, мабуть, вихідний». «Я домовився про консультацію з нашим сімейним лікарем, тому прошу». Подає мені руку і очікує, коли погоджусь вийти. «Це зайве!» «Хапаюсь за ще один шанс». «Ні, Софія, це не обговорюється». Каже суворіше і бере мою руку у свою. А я згадую слова Лія, що він звик тільки командувати. Веде мене за руку до входу, а я відчуваю себе маленькою дівчинкою поряд з ним. Хоча я і є набагато молодшою за Олександра, що змушує його займатися моїм здоров'ям. Невже у такого зайнятого чоловіка немає чим зайнятися, як возити мене додому і домовлятися про консультацію? Він натискає на дзвінок, і через секунду у дверях автоматично клацає замок. Проходимо всередину, де нас зустрічає адміністратор. Добрий вечір! Вітається симпатична дівчина у медичному костюмі. Добрий. Киває Олександр. У мене запис до Юрія Павловича. Одну хвилинку зараз перевірю. Вона щось клацеє на клавіатурі, а чоловік дістає картку і кладе її на стійку. Відчуваю себе страшенно незручно. Він зараз платить за консультацію для мене, а я навіть не можу віддати гроші, бо в мене навряд чи стільки є. Стою, опустивши погляд в підлогу, і мрію піти звідси якомога швидше. Проводжати не потрібно. Говорить дівчині і знов бере мене за руку. Бажано зняти верхній одяг. Нагадує вона та вказує на шафу для одягу. Дозволиш? Чоловік допомагає мені зняти пуховик і вішає його у шафу. Мої щоки повільно наливаються фарбою, коли ловлю на собі його погляд. Потім за руку веде мене на другий поверх. Підводить до дверей у самому кінці порожнього коридору. Коротко стукає, відчиняє двері. Пропускає мене першою і заходить за мною. Вітаю, Юрію Павловичу. Звертається до чоловіка середніх років, що сидить за столом. Давно не бачилися Олександре Станіславовичу. Відповідає лікар і підводиться. Одразу зрозуміло, що вони знайомі давно. Не маю часу хворіти. А що ж сьогодні вас привело до мене? Питає лікар і дивиться на мене. Познайомтеся, це Софія, подруга сім'ї. Їй потрібний огляд та рекомендації у лікуванні. Он як? Юна леді, не хвилюйтеся. Зараз з усім розберемося. Прошу на огляд. Киває за ширмою і дивиться на Сашу. Той без особливого бажання мовчки виходить з кабінету. Розділ 19. Турбота. Софія. На щастя, лікар досить приємний у спілкуванні. Він ставить питання та уважно мене слухає. Цікавиться, чим лікувалася упродовж двох днів застуди, і слухає мої легені. Потім дивиться горло, запрошує присісти за стіл. Відчиняє двері і дозволяє Олександру увійти. Чоловік мовчки заходить, сідає поряд на стілець. «Що ж, необхідні ліки я написав». Лікар простягає аркуш паперу, і Олександр його забирає. На мій гнівний погляд взагалі не реагує. Звичайна застуда. Тепло одягаєтеся, юна леді. І дотримуйтесь рекомендацій, щоб швидше повернутися до навчання. Усього найкращого. Дивиться на нас по черзі. Дякую. Підводжуся і перше йду на вихід. Дякую, що погодились прийняти сьогодні. Каже Саша за спиною. Які питання? Це моя робота? Відповідає лікар. Вони прощаються, і чоловік виходить за мною. Ідемо мовчки, спускаємося на перший поверх. Біля шафи сама дістаю пуховик і одягаюся. Чоловік відчиняє двері та чекає, поки я закінчу застібатися. Виходимо на двір і прямуємо до автівки. «Почекай мене в авто, я зайду до аптеки». Говорить, розблокувавши сигналізацію. «Ні, це ти почекай». Не витримую. «Покажи мені той список». «Навіщо?» Дістає його з кишені піджака, але мені в руки не дає. «Це моє здоров'я», – говорю з натиском. «Ти мені не довіряєш?» Підходить ближче майже в притул, а я роблю крок назад. Це викликає у нього здивування. Він простягає список, і я швидко пробігаюся очима по рекомендаціях лікаря. «Мені незручно, що ти возишся зі мною, наче з маленькою», – відповідає не підіймаючи очей. «Це твоє здоров'я, Софі?» – повторює мої слова. «І мені зовсім не важко, маленька». Чую усмішку і підіймаю погляд. «Це його «маленька» викликає всередині справжній шквал почуттів. Мені неймовірно приємно, коли він так мене називає. Але я настільки бентежусь, що не можу вгамувати хвилювання. Е, всі ці препарати не дуже потрібні. В мене є». «Не обговорюється». Забираю в мене аркуш і рушаю до автівки. Відкриваю дверцята і чекаю, поки я сяду. Впертий. Буркаю тихо, але я по його усмішці бачу, що він почув. Навіть не уявляєш, наскільки. Говорить, коли я підходжу. Мовчки сідаю в авто, а коли зачиняються дверцята, відкидаюся на спинку сидіння. Або у мене температура, або щоки палають від присутності та двозначних слів Олександра. І найцікавіше те, що я підкорююсь йому. Навіть у такому питанні, як купівля ліків, він знає, що сказати, щоб припинити моє обурення. Не віриться, що тільки сьогодні відбулося нормальне живе спілкування. У мене таке відчуття, що ми знайомі вже декілька років, дивує те, наскільки точно він вгадує мій настрій дивлюся на спину чоловіка, що заходить до аптеки. Він так і не одягнув пальто. Не можу повірити, що помилковий дзвінок привів до всього цього Повертається він швидко, з пакунком у руках Ставить його на заднє сидіння і сідає за кермо Доведеться особисто відповідати за твоє лікування Говорить, а я не розумію, він жартує чи говорить серйозно Я не тяжко хвора старенька бабуся Не потрібно за мною слідкувати і годувати пігулками Краще цукерками Буркаю, а він сміється Щиро та відкрито, що аж подих перехоплює. Не можу стриматись і теж усміхаюсь. Тепер я впізнаю ту Софію, з якою спілкувався телефоном. Тобі личить бути собою. Повертається до мене і поправляє пасма волосся, що трохи закривало обличчя. І в тебе не тільки гарний сміх. Тобі дуже личить усмішка. Бентежить мене своїми словами. Я тільки кліпаю очима, бо не можу нічого сказати. Командуй, куди їхати? Ніяк не коментує мого збентеження, заводить двигун. Дорога додому займає зовсім мало часу. Звісно, їхати на такому автомобілі в мільйони разів приємніше, ніж маршруткою, чи статом на робочому авто. А ще я помітила, що Саша дуже уважно кермує і не перевищує швидкості навіть трасою, де всі дозволяють собі розігнатися швидше. Це було для мене приємним відкриттям. Коли ми під'їжджаємо до двору на годиннику вже шоста вечора, у світлі від фар пролітають одинокі сніжинки. Олександр глушить двигун і розвертається до мене. Ти живеш у гарному місці. Мені колись дуже хотілося придбати ділянку і побудувати свій будинок. Передумав? Запитую, розглядаючи його у тьмяному світлі ліхтаря на надвору. Ні, не бачу сенсу це робити. У квартирі зручніше. І я майже не буваю вдома, щоб насолоджуватися заходом сонця на своєму подвір'ї. Ти взагалі відпочиваєш? Не будемо згадувати той випадок. Хмикає. А я все-таки згадую його перший помалковий дзвінок. Але це було аж восени. Зараз я відпочиваю за приємною розмовою. Це не рахується. Тобі ще додому їхати, а на дворі вже темно. Ти хвилюєшся за мене? Подив на його обличчя змушує зашарітися. Так, хвилююся. Це дорога і може статися все, що завгодно. Це я знаю. Відповідає глибше, відвертається до вікна. «Як ти жила до вступу в коледж? Чим займалася? Що любила?» «До речі, чому саме коледж?» «Стільки питань». Усміхаюся, розгублена їх кількістю. «Я маю відповісти на всі?» «А ти гадаєш, я поставив їх просто так?» «Що ж, чому коледж?» Важко зітхаю. «Тут потрібно згадати про не дуже приємний період мого життя». Тоді було байдуже куди, тому змінила свій план і вступила до коледжу. Зручне розташування, вчитися надовго, а потім можна лаштуватися на роботу. Тобто бажання отримати вищу освіту у тебе немає? Чому? Не знаю. Я ж казала, що немає великого бажання працювати бухгалтером, тому не бачу сенсу. Без освіти досить складно отримати гарну роботу. «Навіщо так нищити своє життя, якщо є можливість піднятися вище?» «От скажи мені, ти вже знаєш, де будеш проходити практику?» «Ні». «Але скоро доведеться розглянути варіанти, бо вона не за горами». Так Лія сказала. «Чому б тобі не пройти практику в нашій фірмі разом з нею?» «Показувати людям квартири? Але я погано знаю місто». «Софія, невже ти думаєш, що відпущу тебе шастати по місту з незнайомими людьми?» Так уважно дивиться на мене, що всі слова вилітають з голови. У будівельну фірму, що тепер належить нам з Лією. Вона тобі не говорила? Розуміє по моєму здивованому обличчю. Ні, вона щось говорила про сімейний бізнес. Але про те, що вона власниця, ні. Фірма перейшла у спадок на порівну, Започаткував її мій батько, а коли його не стало, дядько взяв все на себе, бо я був підлітком. Після смерті дядька фірма перейшла нам у спадок. Все чесно, він вклав туди своє здоров'я. У тебе був чудовий дядько. Лія розповідала про нього. Так, вона досі не пережила цю втрату. Тому я поки не чіпаю її з роботою. Але колись їй доведеться сісти за стіл власниці. І я не можу постійно тягнути два бізнеси. Її обурює те, що всі питання вирішують за неї. піднімають цю тему, щоб захистити подругу. І я не втручаюся у її стосунки з матір'ю. Та вона чомусь вирішила, що ми хочемо її здихатися і відіслати до Америки. А це не так? Софія, ти зараз хочеш випитати у мене щось для Лії?» Запитує з обуренням, але усміхається. «Я хочу зрозуміти твою позицію. Так набагато легше спілкуватися, бо у мене зовсім інша думка щодо цього. То поділися з нею». Відкидається на спинку сидіння і розтібає верхній гудзик сорочки. Вважаю, не потрібно наполягати на її участі у бізнесі. Вона все сама знає і морально готується до цього, але дає собі ще трохи часу побути звичайною студенткою. Ніхто не змушує її негайно ставати до роботи, але потрібно хоча б цікавитися тим, що відбувається на фірмі. Взагалі мене дуже дивує той факт, що вона живе у гуртожитку. І досі не повернулася додому насправді, Лія дуже чуйна, а ще надійна подруга завжди прийде на допомогу і ніколи не дозволить собі зайвого. Це мене й дивує, але говорити зі мною відверто вона чомусь не бажає всьому потрібно вчитися, просто так знання не приходять. Це тобі тема для роздумів про подальше навчання, і подумай про практику. Це гарна перспектива і можливість отримати трохи досвіду. Добре, я подумаю. Подумай. Усміхається, не зводячи з мене погляду. Тебе вже, мабуть, зачекалися? Дивиться у вікно на паркан. Ні, батьки на роботі, я не телефонувала, щоб не хвилювалася. То ти вдома сама? Так, буду дивитися телевізор і куштувати пігулки з твого довгого списку. Киваю на задні сидіння. «Запросиш у гості». «Що?» «Думаю, що мені почулося». «У гості, Софія». Дивиться в очі, не дозволяючи відвести погляду. А я тонув в його очах і хаотично намагався придумати відмовку. Але, схоже, марно. Розділ двадцятий. Дивна ніч. Софія. «Не знаю, що мною керує». Але мовчки киваю відчиняю дверця та автомобіля. Саша виходить за мною, забираючи пакунок з ліками. Знаходжу ключі у сумці, відчиняю хвіртку. Жодного разу я не запрошувала до себе в гості хлопців. Ніколи не заводила до своєї кімнати, бо не мала аж таких відвертих стосунків. Все здається дивним сном, що сниться мені вже декілька місяців, починаючи з нашого знайомства телефоном. Біля літньої кухні починає гавкати пес що відповідально несе охорону. Коли батьки йдуть у нічну зміну, завжди відпускають його вільно патрулювати територію навколо будинку. Навіть знаю, через скільки секунд він з'явиться перед нами. «Шарік, тихо, всі свої!» Гукаю, щоб він не гавкав. Швидко відчиняю двері будинку і пропускаю Олександра першим. «Оце Шарік!» Дивується він, коли бачить нашого охоронця, німецьку вівчарку. Вмикаю світло і зачиняю двері поки Шарік теж не завітав у гості. Бо з того розгону, що він набрав, саме це і збирався зробити. Я називала його, коли він був маленьким. Починаю сміятися, бо зараз він зовсім не схожий на маленьке миле цуценя. Ну, проходь. Махаю рукою, вказуючи невідомо куди. Починаю згадувати, чи прибрала я свої речі, коли збиралася їхати до міста. А може не варто запрошувати чоловіка до своєї кімнати, бо це виглядатиме якось негарно? Краще посидіти у вітальні і випити чаю. О, чай. Чаю вип'єш? Радію, що в голові ще залишились хоч якісь нормальні думки. Не відмовлюся. Обід сьогодні я пропустив. О, то ти голодний. У мами є голубці, вона мені готувала у гуртожиток. Якщо, звісно, ти такий іси. Розумію, що ляпаю все, що спадає на думку, але від хвилювання не можу втриматись. А ти гадаєш, я їм тільки лобстрів і фуагра? Хмикає і роззувається. З задоволенням скуштую домашню їжу. Якщо ти приєднаєшся до мене. О, ні, я не голодна. Бо Лера цілий день годувала мене і поїла різними чаями. Хто така Лера? А, та дівчина з клубу. Вона живе з вами? Так, ми дружимо з минулого року, коли заселилися до гуртожитку. Чудово мати друзів. Говорить, проходячи за мною на кухню. Я вважаю, що життєво необхідно мати друзів. У тебе не так? Не можу сказати, що готовий комусь повністю відкритися і розповісти про свої плани. Я не надто довірливий, а бізнес не любить балачок. Цьому ви схожі з Лією. Усміхаюся. Вона ніколи не радиться, а повідомляє, куди і коли ми йдемо. Зазвичай ми вільно поміщаємося на кухні у трьох, коли вечеряємо, але з Сашою мені стає мало місця. Я постійно натикаюся на нього і опиняюся надто близько. Дістаю каструлю з голубцями, кладу декілька на тарілку і ставлю до микрохвильовки. Саша сидить за столом і уважно стежить за моїми діями. А я вже починаю звикати до палаючих щік. Чай, каву. Порушую тишу, що утворилася на кухні, і дивлюся на чоловіка. Краще чай. Відчуваю себе особливим гостем, стільки турботи і вся мені. Додає яскравості моїм щокам. Ти теж дуже турботливий, буркочу, відвернувшись до плити. Поки Олександр їсть, я йду до кімнати і перевіряю, чи все там гаразд. Потім заливаю чай та сідаю навпроти нього. Дякую. Відставляє він тарілку. Твоя мама чудово готує. Сто років на їх такої смакоти. Мені приємно, але я не зможу їй такого передати, бо... Не скажеш, що у тебе був їсть? Одразу розуміє і продовжує моє речення. «Так», – киваю. «Якби вона тебе побачила, то була б шокована і подумала те, чого немає». «Що саме?» – робить ковток чаю. «Що я привела додому кавалера, бо раніше не запрошувала у гостя чоловіків». «І все? Але хіба це проблема?» «Мабуть, так, бо це неправда». «А ще б сказала, що ти знато дорослий для мене». «Знаєш, що мені подобається в тобі найбільше?» Питає неочікувано, безцінні усмішки на обличчі. «А тобі щось мені подобається?» Гублюся і нервово усміхаюся. Твоя щирість. Можливо, все це через вік, але чути ось такі правдиві і навіть наївні відповіді неабияк приємно. «Ти хочеш сказати, що я наївна?» «Так», – знизує плечима. «Не скажу, що це добре...» «З усіма такою бути не можна. Але в цьому і є твоя особливість. Не знаю чому, але зараз ти соромишся мене. Не говориш відверто все, що думаєш. Телефоном ти була трохи інша, Софія. Ти підкупила мене цією наївністю, і тепер я потребую її як свіжого повітря. Якщо ти досі ставиш собі питання, чому я тут і чому не даю тобі спокою, я можу відповісти на твої питання». «Я маю боятись почутого?» – питаю, зачаровано його довгою промовою. «Кожне гарне слово про мене знаходить відгук у моєму серці». «Не знаю. Дивлячись, що ти сама відчуваєш, коли ми спілкуємось». «Чому?» «Не витримую, бо страшенно цікаво дізнатись правду». «Бо ти подобаєшся мені?» Відповідає спокійно, а в мене всередині перевертається все від цих слів. «Я просто не знаю, що сказати». Сиджу і не знаходжу відповіді. Роблю ковток чаю, щоб промочити горло, але чоловік, схожий, не чекає на мою відповідь Не проти, якщо я ще побуду в тебе. Ні, не проти. Хитаю головою, бо не хочу, щоб він ішов. Мені так цікаво з ним говорити і дізнавати щось нове. Може, подивимось фільм? Як скажеш? Знизу я плечима і підводиться. Іде за мною до вітальні, сідає на диван. Не знаю, як живе він, але в нас не дуже великий будинок. Та попри те, у мене своя кімната, і нам місця вистачає. Вмикаю телевізор і починаю перемикати канали у пошуках чогось цікавого. Але на екрані одні шоу. Забула взяти ноутбук з гуртожитку. Можу привезти, але не завтра, бо маю багато справ. Ні, не потрібно. Не думаю, що я так довго сидітиму вдома. Ми забули про ліки, їх потрібно випити. Підводиться і повертається на кухню. Від його турботи всередині розливається тепло. Приходить з пакунками, починає роздивлятися різноманітні пігулки та сиропи. Навіщо ти стільки накупив? Вигукує, стримуючи сміх. Мені фармацевт порадив, я і взяв. То я маю все куштувати? Сідаю на диван, читаю рекомендації лікаря. У мене тільки горло болить. А все це зовсім не потрібне. Тоді навіщо тут краплі, оці сиропи, пігулки? Роздивляється склад пакунку. Щоб гроші у тебе викачати, от навіщо? Хмикаю, беру пігулку від болю у горлі. Я з'їм тільки цю. Більше нічим труїтись не буду. Тобі потрібно відпочивати, а я тільки підкинув проблем своєю присутністю. Бере плет з дивана і підводиться. Сідай, я вкрию тебе. Не соромся, адже ти хворієш. Уяви, що ми давно знайомі. Мені і так здається, що ми дуже давно знаємо одне одного. усміхаюсь, коли Саша дбайливо вкриває мене пледом. Дякую. Тобі дякую. Сідаю поряд, але не надто близько. Сьогоднішній вечір, як перезавантаження після напруженої праці. Чим би ти займався зараз, якби був вдома? Це дивно, але зараз я почуваю себе затишно, як вдома. Знімає з себе піджак і кладе його на спинку дивана. Намагаюся не дивитись на нього, та очі не слухаються. Видно, що він займається спортом, сорочка обтягує треновані м'язи. І єдине, чого не вистачає – склянки віскі, щоб остаточно розслабитися. Але я за кермом, тому не можна. «Ти часто п'єш?» Схиляюся на спинку дивана, бо відчуваю втому. Ослаблений організм вимагає відпочинку. Скоріше, я дозволяю собі розслабитися, а не напиватися. З роками я виховав у собі таку силу волі, що іноді сам собі заздрю. Мені здається, що ти завжди такий зібраний і суворий. Суворий? Дивується і підсідає ближче. Лягай зручніше, тобі потрібно відпочивати. Допомагаю прилягти та дивую до краю, коли кладе мої ноги собі на коліна. Мені так незручно і водночас неймовірно приємно. Можливо, ти маєш рацію. Таким мене бачать на роботі. І я не дуже вмію розділяти роботу і особисте життя. Люблю завжди бути зібраним і у будь-який момент зайнятися справою. Ти робот? Видаю перше, що спадає на думку. Деякою мірою так, принаймні, відчуваю себе таким. І завжди ти таким був? О, ні. Усміхається. Я був бунтарем. Особливо... На деякий час він замовкає, а я бачу, що він активно про щось думає. Переводжу погляд на екран телевізора і без цікавості спостерігаю за подіями у фільмі. Особливо, коли загинули мої батьки. Говорить, коли я вже й не чекаю продовження відповіді. «Мені було десять, і це були найжахливіші роки життя. Коли не розумієш, чому саме твої батьки. Я бунтував проти рішень дядька». Не хотів вчитися, бився в школі. У тебе був стрес. Намагаюсь його підтримати. Так був. Але він затягнувся на чотири роки. Дядько чекав того моменту, коли я сам захочу щось змінити. І ти захотів? Питаю тихо, розчули на його відповіддю. Так. Якось повертався зі школи і побачив відкриття нового басейну. Ввечері сказав дядькові, що бажаю займатися, як тато. І він наступного ж дня записав мене до особистого тренера. Спорт допоміг мені впоратися з депресивним станом. Після школи я почав допомагати у сімейному бізнесі. А о 20 у мене вже була своя фірма. Такій наполегливості можна тільки позаздрити. Кажу чесно, бо його досягнення варті захоплення. Не варто. І я б дуже хотів, щоб склалося по-іншому. Але, на жаль, розводить руками. Мені шкода. «Дякую. Не знаю, навіщо все це розповідаю і забиваю твою голову своїми роздумами. Іноді просто необхідно з кимось поговорити, а мені приємно дізнатися про тебе більше. Це бажання у нас взаємне». Усміхається і відкидається на спинку дивана. У цьому затишку і спокою я почуваю себе тендітною квіткою, яку оберігають та турбуються. Саша відвіз мене до лікаря, накопив купу ліків, привіз додому і розвіює мою сумотність приємним спілкуванням. Зараз він інший. Мені страшенно хочеться думати, що такий він тільки зі мною. Він легенько погладжує мою ніжку долонею. І я на хвилину розплющую очі від приємних відчуттів. А коли розплющую... Коли розплющую, за вікном вже ранок. Спочатку не розумію, що відбулося. Я ж навіть тільки їх заплющила. Дивлюся на годинника сьома година ранку. Саша спить поряд, поклавши голову на бильце, сідаю, проганяючи з себе залишки сну. І тут до мене доходить, що батьки ось ось повернуться з нічної зміни. Підхоплююсь з дивана і не знаю, як мені краще розбудити чоловіка. Обережно торкаюся його плеча, але він не реагує. Сашу, прокидайся, трясу сильніше і він розплющує очі. Швидко зараз батьки повернуться з роботи. Говорю на одному диханні. Я що, заснув? Сідаю, досі не розуміючи, що вже ранок. І Як болить шия. Торкається по тилиці. Такої дивної ночі в мене ніколи в житті не було. Їдь, будь ласка, бо зараз прийдуть батьки і буде дуже незручно. Кому? Мені. Починаю нервувати. Він підводиться, накидає на себе піджак, йде за мною до дверей і швидко взувається. Це буде просто мега-скандальна ситуація, якщо зараз з'являться батьки, а зі мною ночував чоловік. І цікати мені теж не доводилось жодного разу. Хмикає, розвеселившись. Вибач, але краще так, ніж мене приб'ють. Виходимо на двір і поспішаємо до воріт. Я зателефоную, дізнатися чи цілати. Говорить, розблоковуючи сигналізацію, і розвертається до мене. Дивиться декілька секунд, а потім нахиляється і притягує до себе. Цілує мене в губи так різко і неочікувано, що я ледь не втрачаю рівновагу, хапаючись за його передпліччя руками. Коротко, але так гаряче, що перехоплює подих. І так само швидко відпускає і йде до автомобіля. Не ходи роздягненою, маленька. Бувай. Сідає і за хвилину автомобіль рушає. Зачиняє хвіртку і шоковано тупцею до будинку. У голові вибухають феєрверки, а губи горять від короткого, але такого хвилюючого поцілунку. Розділ 21. Нова зустріч. Софія. Хворіти вдома набагато приємніше, ніж у гуртожитку. Та й взагалі, заявий тиждень відпочити від занять і постійного недосипу хочеться кожному. Якби ще нічого не боліло, було б просто чудово. Та погані сторони у цьому теж є. Програму доведеться нас доганяти, і я страшенно скучила за подругами. А ще... Мені дуже сильно хочеться побачити Олександра. Після нашої дивної ночі ми не бачились, і телефонував він всього один раз. Не скажу, що ця розмова була неприємною, але відчувалося, що чоловік зайнятий. Мені все ж довелося сходити з мамою до поліклініки, щоб потім можна було взяти довідку. Та й про відвідування приватної клініки я змовчала, бо тоді довелося б розповісти про Сашу. Сказати, що він не виходив мені з голови цілий тиждень, нічого не сказати. Я постійно повертаюся з думками до нашої розмови і його відвертостей. Дівчата знають тільки те, що він відвіз мене додому. Подальші події вечора залишаться тільки між нами. Я не знаю, які у нього наміри і думки щодо мене, і навряд чи нас смілюсь спитати та поцілунок штовхає на дуже романтичні думки. Мабуть, кожній дівчині подобається, коли чоловік бере все у свої руки, коли робить перший крок, запрошує на побачення. Олександр – дорослий чоловік, і, гадаю, робитиме він усе тільки за своїм бажанням. Якщо я йому і справді подобаюсь, то ми обов'язково побачимося ще. А якщо ні, він не примушуватиме себе спілкуватись зі мною. Не знаючи можливі романтичні стосунки між нами, чи могли б ми зустрічатися, але ті відчуття поряд з ним, вони не схожі на будь-які інші. Я ніколи не відчувала чогось подібного. Хоча, що я можу знати про стосунки, якщо в мене всього був один хлопець? Можна сказати, що досвіду у любовних справах я не маю, а той, що маю, краще б не мала. Неділя для мене завжди вважається чимось особливим. Ще зі шкільних років вона не схожа на інші дні тижня. Мама завжди готувала купу смакотинам з татом і збирала мене до школи. Просувала речі на тиждень і вішала їх у шафу. Я вчила уроки, а ввечері ми ласували якусь смачною випічкою і пили чай всі разом. Сьогодні теж не виключення, але тепер мама готує мені смаколики до гуртожитку і чай ми п'ємо всі разом в день. «Доню, наче твій телефон?» – каже мама, прислухаючись. «Кричить на всю кімнату». Підтверджує тато, намащуючи джемом черговий млинець. Зриваюся з місця, здивувавши батьків, і мчу до своєї кімнати. Сьогодні останній день мого очікування. Вирішила, якщо Саша не зателефонує, я сама наберу його ввечері. Яке ж моє щастя, коли бачу його номер на екрані. Готова стрибати і літати по кімнаті. Привіт. Усмішка розтягується на обличчі, а серце видає найдивовижнішу симфонію у світі. Привіт, маленька. Говорить він, а я млію від цих слів. Як справи? Все добре, а в тебе непогано. Чим займаєшся? Плачай. А взагалі збираюсь до гуртожитку. Як? Ти ж хворієш. Вже все гаразд. Готова до навчання та зустрічі з подругами. Ключові слова «зустріч з подругами». Вино і танці в клубі до ранку? О, ні. Мені знаєш, скільки нас доганяти потрібно. «Клуб скасовується надовго. Коли їдеш?» «О четвертій маршрутка. Я тебе заберу». «Краще не потрібно». Гублюся від його пропозиції, хоча він стверджував, а не запитував. «Чому?» – дивується він. «Ну, мене завжди на зупинку проводжає мама. Це буде якось дивно, якщо на зупинці з'явишся ти і...» «Мені доведеться вас познайомити». «Софія, ти як мала дитина» хмикає розвеселившись. «За кого ти мене вважаєш?» «Е, я не розумію, про що ти». «Я заберу тебе о четвертій біля двору, а мамі...» «Придумай щось». «Скажи, що я знайомий або скажи правду». «Яку?» «Зато мовив подих. Що я братлі?» «Блін, точно. Де моя голова? Яка ж іще може бути правда? Ми ж не говорили про стосунки». І він нічого мені не обіцяв. А я, мрійниці, нафантазувала собі такого, що аж смішно. У моїх дівчачих мріях я вже обираю білу сукню. Мабуть, у всіх дівчат є такі таємні бажання, чи навіть нездійсненні мрії про білу сукню і гарного хлопця поруч. Ти тут? Вириває з роздумів. Так, я просто задумалась. А в тебе хіба немає своїх важливих справ? Софі, я приїду о четвертій. Якщо надумаєш втекти, сам зайду до двору і поговорю з батьками. «Не втечу. Чекатиму на тебе». «Що?» «Не втечу!» – повторюю голосніше. «Це я почув». Чекаю на продовження. «Чекатиму на тебе». Доводиться повторити. «Будь обережним». «Буду». Відповідає не відразу і вимикається. «От дурепа! Ну просто майстриня говорити різні нісенітниці». От навіщо я йому це сказала? Що він подумає? Просто у нас сім'ї так заведено, і це прохання само якось зірвалося з губ. Дивлюся на годинника. Мені лишається година на збори. Всього лише година. Так, де мій зелений новий светр? Спортивний костюм змінюється на чорні джинси і светр. Волосся, зібране у хвіст, розпускається і вирівнюється. Макіяж обов'язково. Ретельно наношу макіяж, обираю нюдову помаду, бо хочу, щоб все виглядало природно. Користуюся трохи парфумами і поспішаю до мами. «Мам, на зупинку не йдемо. Мене відвезуть». «Хто?» – розвертається до мене і очі округлюються. «Оце так. Ти як на свято зібралася. До кого?» «Ні до кого». Говорю спокійно, наскільки це можливо, і знизую плечима. «Просто вирішила так одягтись. Нормально?» Питаю маму, а вона стримає усмішку. Ти не відповіла. Хто відвезе? Брат Ліє. Ти ж наче казала, що він живе у Дніпрі. Він за тобою особисто приїде? е е е так, у Дніпрі. Просто, мабуть, Лія попросила мене забрати, бо хвилюється через мою хворобу. Он як? Яка чудова в тебе подруга. Так чудова. Усміхаюся і повертаюся до своєї кімнати. Моя мама ще краще за Степанівну володіє рентгеном. Бачить мене наскрізь, тому волію уникати її розпитувань. Сидіти і спостерігати за стрілкою годинника – ще те задоволення. Можна декілька разів заснути і прокинутися. Зараз згадується та ніч, що ми провели разом. Смішно звучить, бо ми просто говорили, а потім спали напівсидячи. Не знаю, як у Саші, а в мене довго боліла шия від незручного положення. Він тоді був таким милим у вісні. Що при згадці на моєму обличчі з'являється усмішка. Коли телефон оживає викликом, підскакує від гучної мелодії. Ось вона реакція на Сашу. Всередині все заповнює хвилювання, серце гупає, наче молотом, і навіть руки злегка трясуться від нетерпіння. Ми не бачились цілий тиждень, навіть говорили мало, тому я не знаю, чого очікувати. Алло. відповідаю, хапаючи сумочкою і поспішаючи з кімнати. І я тебе чекаю. Чую його голос і усміхаюся. «Вже йду». Вимикаюсь і поспішаю до мами на кухню. «Мамо, за мною вже приїхали». «О, я саме закінчила тобі складати пакет». «Дякую, але ти багато готуєш. Ми стільки не з'їдаємо з дівчатами, бо Лера теж привозить сумку. Алія ввечері взагалі намагається не їсти». «Пригостиш, брата дівчини?» відмахується від мене. «Він до вас в гості не приходить?» «Ні». «Тільки цього не вистачало». Уявляю Сашу у нашій кімнаті у гуртожитку і стає смішно. «Ну, тоді пригостиш когось зі знайомих у гуртожитку». Поспішає за мною одягатися. «Просити маму не ходити за мною – марна справа, тому навіть не намагаюся. Знаю, що вона не відпустить мене, не побачивши, з ким я поїхала. Добре, що хоч тато пішов до сусіда і не проводжає». Виходимо за ворота і одразу бачимо автомобіль Саші, а потім він сам виходить. Мабуть, не потрібно говорити, що я дуже щаслива його бачити. Добрий вечір. Підходить до нас у своєму звичному вбранні, наче тільки но на з роботи. Олександр. Простягає мамі руку, щоб привітатися. Світлана. Тисне мама руку, усміхаючись. Не знаю, чи правильно оцінює її реакцію, та, схоже, Саша їй сподобався. Дуже приємно. Люб'язно відповідає чоловік і забирає пакет з її рук. «Готова?» – звертається до мене. «Так, відчуваю, що мої щоки знову живуть своїм життям, і через хвилину я буду як помідор. Всього найкращого!» Киває мамі і крокує до автомобіля. Відчиняє задні дверцята, ставить на сидіння мій пакет. Прощаюся з мамою і поспішаю сісти в автівку. «Ну що ж, ось і прийшов момент, про який я мріяла весь тиждень». Ми знову у двох, і майже цілу годину я буду насолоджуватися спілкуванням з Сашею. Розділ 22. Кохання. Софія. Спочатку їдемо у цілковитій тиші. Потім Саша вмикає музику, не голосно, а тільки щоб утворювала фон нашій незрозумілій мовчанці. Схоже, у мене проблема. Я не знаю, про що можна спілкуватися з чоловіком. Мені здається, що всі питання якісь наївні та дитячі. Як справи? Чи був на роботі? Що нового? Всі одноманітні і нецікаві. Сиджу і хаотично шукаю тему для розумної розмови. От мені цікаво. Озивається чоловік. Ти мовчиш, бо тобі зі мною нецікаво? Чи є якась інша причина? Чому нецікаво? Нервово усміхаюся. Ти теж мовчиш. Протягую, а він хмикає. Дивлячись на знервовану дівчину поряд, я маю сумніви, чи варто щось говорити. Ти не хотіла, щоб я приїжджав? Були інші плани? Ні, хотіла. Відповідаю тихо, дивлячись перед собою. Тоді в чому справа? У голосі чую нотка роздратування. Ти був сьогодні на роботі? Запитую голосно. Ось це питання крутиться у мене в голові. «Я не знаю, про що говорити, тому й мовчу». Видаю все на одному диханні і відвертаюся до вікна. Подумки сварю себе за нестриманість та слабодухість. Так був. З самого ранку мав вирішити декілька питань на фірмі дядька. Потім поїхав на свою фірму, зробив розгін та повернувся додому. А ще мав ділову зустріч за обідом, а потім приїхав по тебе. «Не розумію, в чому незручність? Це досить гарне питання». Якщо тобі цікаво, звісно. Мені цікаво, поспішаю запевнити. Софія, ти боїшся мене? Звертає на мене свій погляд. Ні, не знаю. Починаю плутатися у відповідях, бо справді не знаю, звідки ця незручність. З тобою я не можу говорити про все, що думаю. Чому? Не питай. Буркою, відвернувшись до вікна. На дворі вже майже темно. Не люблю зиму. От би зима була настільки короткою, що можна було б тільки відсвяткувати новорічні свята і моментально опинятися у весні, коли вже тепло. А зараз свята давно скінчилися, все сіре і холодне, лише дене, де лежать клаптики біло-сірого снігу. Хочу зелені, квітів, тепла, і хочу нарешті розібратися в собі, бо сама ж все псую своєю нерішучістю. Неочікувано автомобіль збавляє швидкість і зупиняється на узбіччі. Здивовано дивлюсь на Сашу, а він серйозно дивиться на мене. По спині біжить холодок від його погляду. Здається, що зараз він скаже щось таке, що назавжди розіб'є моє серце. Софія відстібає ремінь і нахиляється вперед. Чому ти мене боїшся? Я не боюсь, просто відчуваю себе трохи дивно поряд з тобою. Ти соромишся і бентежишся поряд зі мною. Це я і так бачу і скажу, що це дуже мило. «Мені подобається, коли ти так на мене реагуєш, але страшенно не подобається, що ти обираєш слова, які сказати, чи тему, яка може бути цікавою для мене. Я хочу, щоб ти була собою, тією Софією, з якою я познайомився телефоном». «Ти впевнений?» – питаю тихо, шокована від його палкої промови. «Впевнений. Ти подобаєшся мені саме такою». «Ти теж подобаєшся мені». Набираюся сміливості і нарешті промовляю те, що вже давно відчуваю. Дивлюсь на Сашу, він усміхається, і нахиляється ближче. Це я й так бачу. Шепоче й проводить долонею по обличчю, підіймає пальцями підборіддя і змушує подивитися у вічі. А у мене таке відчуття, що мене затягує у світ, з якого вже не вибратися. У світ, де я кохатиму його навіть без взаємності. Нахиляється і торкається моїх губ своїми. Просто торкається, а всередині починається справжня буря з нестримних емоцій, відсторонюється і дивиться у вічі, неначе чекає дозволу на щось більше. Не знаю, як себе поводити, просто дивлюсь у його очі, зачарована їхнім магічним блиском. До біса все. говорить різко і виходить з автівки. Що? Сиджу, шокована такою зміною подій. Не встигаю нічого зрозуміти, як дверцята з мого боку відчиняються. Саша нахиляється і відстібає мій ремінь безпеки. Це ж треба. Я навіть не помітила, що так і сиджу пристебнутою. Іди до мене. Бере за руку і допомагає вийти. Одразу опиняюсь у міцних обіймах, а за секунду його губи накривають мої. Тільки не ніжно і не вагомо, а владно і палко. Зминає їх аж до болю, що межує з пристрастю, більше не питаючи, не чекаючи дозволу. Жодних думок у голові, тільки ейфорія від його дотиків, від пристрасті і потягу, який я відчуваю поряд з ним. Без слів. Емоції на межі. Серце вистрибує з грудей. Повітря не вистачає, долоні обпікають навіть через верхній одяг. Зрівнятись з чимось? Ні, ніколи такого не відчувала. Розчиняюся поцілунку, забувши про все на світі. Відповідаю, як вмію, як відчуваю. Не вірю, що це відбувається між нами. Це не поцілунок з однолітком на дискотеці в клубі, чи не прощання перед двором. Це емоційний вибух, яскрава мить, яка запам'ятається на все життя. Перший, дорослий і такий бажаний поцілунок. Ми спробуємо, так? Питає і бере в долоні моє обличчя. Ми обоє важко дихаємо, і морозне повітря зовсім не допомагає охолодити вогонь всередині мене. Не знаю, про що він питає, але слухняно киваю. Я, як пластилін в його руках, готова на все. Наче чекала тільки його весь час. Наче знала, що він обов'язково з'явиться в моєму житті і вдихне в нього це безумство. Не знаю, як назвати свої відчуття. Хіба... коханням? Ні, не знаю. Але нічого так не хочу, як бути поряд з Сашею. Цілую так, як ніхто і ніколи. Перевертає всі мої уявлення про пристрасть. Хоча що я знала про неї до цього? Нічого. Навіть уявити ніколи не могла, що від поцілунку так зносить дах. Холодно, говорить, відірвавшись від моїх губ. Не встигаю відповісти, бо знову отримує поцілунок. Якесь божевілля, яке не хочеться припиняти ні на секунду. Ти змерзнеш, потрібно сісти в автівку. Обіймає, кутаючи у своє пальто. Яке там холодно. Мені б зараз прийняти контрастний душ, щоб заспокоїти розбурхані емоції. Притуляюсь до його грудей, ховаю обличчя і вдихаю аромат парфуму. З нотками дерева та квітів, який відтепер стане моїм улюбленим. «Ти так солодко пахнеш», – говорить Саша, вдихаючи аромат мого волосся. Усміхаюсь від його слів, насолоджуючись відчуттями, коли він пропускає волосся крізь пальці. «Це персик», – говорю тихо і підіймаю на нього очі. Ти вся солодка. Знову цілує, забираючи в полон моє серце і душу. Мені байдуже, що ми стоїмо на узбіччі траси. На дворі зима, а я притиснута до автівки. Байдуже на все. Є тільки він, і бентежний трепет усередині. Важко спинитися, коли так смачно. Говорить тихо на вушку і відчиняє двері. Допомагає мені сісти, і неквапом обходить автівку. Губи палають, а в голові літає мільйон сердечок. Мені здається, що на обличчі великими літерами написано все, що відчуваю зараз. Закохатися у чоловіка, який помилився номером, могла тільки я, заперечувати марно це почуття сильніше за мене. Все нормально? питає Саша, сідаючи за кермо. Так, усміхаюсь, і він відповідає тим же. Влаштували виставу для водіїв, киваю на дорогу, будуть заздрити мені. Говорить заводячи двигун. «Може, кудись хочеш?» «Кафе, ресторан, кінотеатр». «Хочу, але маю підготуватись до завтрашніх занять. Через хворобу багато пропустила». «Яка відмінна учениця». «Добре. Може, сходимо кудись серед тижня, коли буду вільним». «Було б чудово. Відповідаю, радіючи, що він будує плани на наш спільний відпочинок. Це значить, що я точно йому подобаюсь. Словами не передати, яка величезна хвиля щастя накриває мене від його слів. Всю дорогу спілкуємось і ділимось своїми звичками. Я охоче розповідаю про себе, про життя у гуртожитку та плани на майбутнє. Хоча які в мене можуть бути плани? Спочатку потрібно закінчити коледж, а вже потім щось думати про роботу. А от Саша цілком і повністю розплановує свій день. Виявляється, що з п'ятої ранку він на ногах. І до самого пізнього вечора його немає вдома. Розумію, що дві фірми тягнути важко, але ж він як робот. Постійно працює, постійно у русі, без відпочинку та часу на себе. Жах. Здуріти можна від постійної напруги. А ще розумію, що бачитись ми будемо вкрай рідко, якщо з наших стосунків щось вийде. У нього просто немає для цього часу. Про що задумалась? Питає, звертаючи в бік гуртожитку. Ти багато працюєш, зовсім не відпочиваєш. Маленька, всі працюють. Перебиває мене. Хтось більше, хтось менше. Але й живуть усі по-різному. Я звик так працювати, це моє життя. І його ритм мене цілком влаштовує. А відпочинок? Лежати на дивані і перемикати канали не для мене. Економити гроші, щоб поїхати улітку на відпустку, теж. Відмовляти собі у чомусь я теж не звик. Тобі не набридає це? Відстібаю ремені, і розвертаюся до нього. Що саме? Не розуміє мого питання. Мати все, ні в чому собі не відмовляти.